מזמור ס"ח למנצח לדוד מזמור שיר. יקום אלוהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו. כי הנדוף עשם תנדוף, כי המס דונק מפני אש, יאבדו רשעים מפני אלוהים. וצדיקים ישמחו, יאלצו לפני אלוהים וישישו בשמחה. שירו לאלוהים זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ביח שמו, ועילזו לפניו. אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קדשו, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שאכנו צחיחה. אלוהים בצאתך לפני עמך, בצעדך ושמעון סלע, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים, אלוהי ישראל. גשם נדבוד תניף אלוהים. נחלתך ונלאה אתה חונמת. חייתך ישבו תכין בטובתך לעני אלוהים. אדוני ייתן אומר, המבשרות צבא רב. מלכי צבאות ידודון ידודון, ונבט בית תחלק שלל. אם תשכבון בין שפטיים, כנפי יונה נחפה וכסף, ועברותיה בירה חרוץ.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 אדוני, ואם סיני בקודש, עלית למרום שבית שבי, לקחת מתנות באדם, ואף שוררים לשכון, <לשכון יא <יה> אלוהים. ברוך אדוני <יום, יום יום יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. האל לנו אל למושעות,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 ראו הליכותיך אלוהים, הליכות עלי מלכי וקודש, קדמו שרים אחר נוגנים, בתוך עלמות תופפות. במקהלות ברכו אלוהים, אדוני ממקור ישראל, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה ריגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי.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 נורה אלוהים ממקדשיך אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלוהים.